ми даємо собі час для морального переродження. Три місяці. За ці три місяці мусимо позбутися негативних емоцій і стати справжніми гуїгн Звичайно, для того, хто глибоко усвідомлює потребу людства в моральному оновленні перед стрибком у космос, досить буде і одного дня. Трехмісячний випробувальний термін ми встановлюємо в розрахунку на певних індивідумів, він зирнув на Андрія, які в цьому складному і суперечливому світі не хочуть знати нічого окрім гвинтиків та гайок. Певен, що за три місяці і вовка можна зробити ягням, вилозивши з нього негативні емоції, як вилузують горіх. Ну, звичайно, якщо вовк поставить собі за мету таке переродження. Пропоную стиснути руки і тричі за мною повторити. Ми поклали правиці в гарячу Славкову долоню. Гуїгнгними кажуть лише правду. Славків голос був схожий зараз на голос пакульського отця Савки, коли той проголошував одвівтаря своє знамените Алілуя. Ми тричі проказали за ним. Гуїгнгми кажуть лише правду. Гуїгнгми керуються у своїх вчинках розумом. І ми знову проспівали за ним тричі, кожним нервом своїм відчуваючи історичну вагу хвилини. Гуїгнгми завжди готові на самопожертву задля іншого гуїгнгма. Так започатковуються релігії і великі суспільні рухи. І коли незграбний Андрій смикнув свою сумку, яка повна гайок, електроламп, ракетних двигунів, акумуляторів, старих радіоприймачів, вагонних коліс тощо важила пудів з 10, брязкіт залізятча звучав святотатно. Декілька днів. Ми не ходили по землі, а літали на крилах. Світлі й чисті, наче янголи на материні іконі. А потім прибіг до мене Степко, дядька Якова, паровозника, син. Поза як хазяйство солом'яників розвіяв вітер невдач, а задарма їсти тітчин хліб мені не хотілося, я старатливо бив у саду березовим оцубком байдики. Виляски прутку розбігалися довкола, а мені тільки того і треба було. Хай тітка, яка після оказії з кабаном хворіла, чує, що я не гуляю. Степко був із жучків, і я набурмосився. Гість це запримітив, втяг голову в плечі, прикриті старою залізничною спецівкою, і лише чубчик стримів зовні. Винувато сіпнув мене за рукав, вказав очима на хатню стіну. Відійдемо, побалакати треба, а стіни вуха мають. Я зирнув пильніше і побачив у щілинах між засіяних зеленкуватим мохом цеглин, схожі на опеньки вуха. Ми відійшли до яблунь. Степко ледь чутно зашепотів. «Жук, нахваляється сьогодні побити тебе?» Наказав усім жучкам з'явитися. «А ти б не прийшов, якби тобі сам жук наказав?» Він ображено глянув на мене і голосно додав. «Ну, як нема у вас хліба, то піду в магазин на п'ятикутки. Бо мати кажуть, батькові на зміну – «Позич у солом'яників буханку, а увечері віддамо!» А з тим він почалапав до хвіртки і зник. Тут, де взялися мурахи, холодні мов му крижинки, і поповзли мені від п'ят до тім'я. Але я вчасно згадав, що не маю права на страх, бо я ж гуїгнгнуму, і гукнув у засиджену вухами стіну. «Я не боюся тебе!» Жучище стіна на очах мінилася, з зеленої стала жовта, а відтак ще більше позеленіла, а вуха осипалися.